Розтіл 31. Карл спокутої провиною. «Я не розумію, за що нас карати?» – набормосилася Фейт. «Ми не зробили нічого лихого. Як ми могли не злякатися? І татові це не зашкодить. Це сталося випадково. Ви повелися, як боягузи», – відказав Джері із призирливим осудом. «І не намагалися подолати страх. Тому вас треба покарати. Усі глузуватимуть вас, а це ганьбаля родини». «Аби ти знав, як нам було лячно», – зригнулася Фейд. «Тоді зрозумів би, що ми вже і без того покарані. Я ні за що не хотіла би знов пережити таке». «Ти і сам утік би, якби побачив», – промимрив Карл. «Від й з простирадлом», – перхнув Джері. Хе, хе хе Воно не було схоже на бабцю», – крикнула Фейд. «Та було просто щось біле і велике». І воно лізло в триві до стату, так як Марі Ванс розповідала про привид Генрі Ворена. Легко тобі сміятися, дивися, щоб на кутні не засміявся, коли і сам у таке вскочиш. Ну, то як нас треба покарати? Я думаю, що це несправедливо, але виносьте свій вирок, пане суддя Мередіт. Я гадаю, насупився Джеррі, що Карл, вони не більше, ніж ви. «Він перше завдав ноги на плечі. Проте ж він хлопець, який мав захистити вас, дівчата, від будь-яких небезпек. Правда, Карле?» «Мабуть, так», – присоромлено мов Карл. Гарест. ось твоє покарання. Сьогодні ти до опівночі присадиш сам на цвинтарі, на могилі, язики якій полока». Карл здригнувся. Цвинтар був розташований неподалік старого саду Бейлі. Випробування здавалося тяжким, але хлопець палко бажав змити із себе ганьбу і довести, що він усе-таки не боягоз. «Нехай!» – рішуче погодився Карл. «А як я довідаюся, що вже північ?» «Почуєш бігодинника з вікон бібліотеки, і затям не покидати цвинтаря аж до останнього удару, а ви, дівчата, цілий тиждень не їстимете варення до чаю». Файт і Уна спантеличилися – Карлове покарання суворе, хоч і порівняно недривке, здавалося легшим за їхню тижневу покуту. Сім днів їсти гливкий хліб тітки Марти без бодай краплі рятівного варення, проте у виховнім клубі не було заведено ухилятися від покарань. Дівчата якомога розважливіше примирилися зі своєю планидою. Того вечора ці лягли спати о дев'ятій. Окрім Карла, який умостився чувати на могилі язики Еполока, Уна прийшла побажати йому доброї ночі. Сертенько її боліло від співчуття. Ох, Карле, тобі дуже страшно, прошепотіла вона. Ані трохи, давно відважно мовив Карл. Я не засну до самої опівночі, пообіцяла вона. Якщо тобі стане самотньо, поглянь отуди, те наше вікно, і знатимеш, що я там. «Лежу і думаю про тебе. Так буде хоч трохи веселіше, правда?» «Зі мною все буде гаразд, не хвилюйся», – відповів Карл. Та попри ці відчайдушні слова, хлопчина перелякався, коли в пасторському домі згасли вогні. Він мав надію, що тато засидиться в бібліотеці, як то часто ставалося. Тоді йому не буде так самотньо, але того вечора пана Мердіта викликали в Рибальське селище до тяжко хворого». Певне, він не повернеться до опівночі. Карл мусив знести свою покуту сам. Вулицею пройшов чоловік з ліхтарем, і на цвинтарі, наче демони чи ворожбити, затанцювали хижі тіні. Потім води зникли, і між могил заліг морок. У непроглядній пітьмі один по однім тонули веселі сусідські вогники. Небо вкрилося хмарами, віяв пронизливий східний вітер, Надто холодний, як на липневу ніч. Генна обрії ще тьменіли поодинокі вогні Шарлотауна. Вітер зітхав і вистогнував поміж гілля старезних ялин. У темряві білів високий пам'ятник на могилі Алека Девіса. За ним верба здіймала гілки, мов довгі примарні руки, І в ряди годиві тих її порухів – Карлу здавалося, що і пам'ятник теж ворушиться. Хлопчик скулився на могилі, підібгавши під себе ноги. Він не хотів витикати їх із надкраю плити, а ножі як раптом кощаві руки вистромляться із землі і охоплять його залитки. Таку веселеньку імовірність припустила була Марі Ванс, сидячи якось овечері з меридітами на цьому самому місці. Карл похолов від страхітливого, нав'язливого спогоду – ні, він не вірив у такі речі. Насправді, він не повірив і в привід Генрі Ворена. Що ж до пана Полока, той помер шідесят літ тому, і тепер очевидячкою знати не хоче, хто там сидить на його могильній плиті. Але як дивно і лячно не склепити повік, коли все довкола поринуло в сон. Ви лишаєтеся самі, дрібні і маленькі, проти незвіданих темних сил». Бідолашний десятилітній Карл, з осібіч, оточений мерцями, палко жадав одного, щоб годинник швидше вибив північ. Невже цього ніколи не станеться? Чи тітка Марта забула накрутити його? Аж тут годинник вибив одинадцяту. Лише одинадцяту. Він мусить присидіти тут іще цілу годину. Ох, аби ж він бачив, бодай, якусь дружню зорю. Госта непроглядна темрява не би тиснула йому в обличчя. Карл затремтів Дещо від жаху, а дещо і від справжнього холоду. А потім сипонула холодна, пронизлива мжичка. Невдовзі Карлова сорочка і бавовняна курточка вимокли, Холод пробрав його до кісток. Страх заступили фізичні муки – але він лишиться тут до опівночі, бо ж карає себе і задля родиної честі мусить спокутувати провину. Джаре нічого не казав про дощ, але то було байдуже. Коли годинник у бібліотеці нарешті вибив дванадцяту, мала зіщолена фігурка тремтячи, зіскознула з могили язики полока, гайнула в дім і на городу спальні. Карл цикутів зубами і гадав, що ніколи не зможе зігрітися». Уранці ж йому було гаряче. Джері лише мих цим. На жах он на братове розпочили обличчя і кинувся кликати батька. Пан Мередіт примчав одразу. Блідий після нічного очування колонебіщика і схилився над сином. «Карле, ти хворий?» – запитав він. «Могила. Отам», – пролепутів Карл. «Вона йде. іде сюди. Заберіть її». Пан Мередіт митнувся до телефона. Через 10 хвилин лікар Блайт був у пасторському домі, а за півгодини з міста викликали доглядальницю. І всі односельця довідалися, що Карл Мередіт хворий на тяжке запалення легень. Хтось навіть бачив, як лікар Блайт стурбовано похитував головою. Упродовж наступних двох тижнів Гілберт іще не раз похитав головою. У Карла розвинулася двостороння пневмонія – Якось уночі пан Мередід нервово міря кроками бібліотеку. Фет і Уна плакали, притулившись одна до одної в спальні, а Джері на від каяття до ранку просидів попід дверима братової кімнати. Лікар Блайт і доглядальниця не відходили від ліжка хворого. Цілу ніч вони боролися зі смертю і перемогли. Карл безпечно подолав кризу і почав удужувати – Радісна звістка летіла від дому до дому, а жителі Глени Святої Марії раптом збагнули, як віддано і щиро люблять родину свого пан-отця. «Я і ночі не спала, відколи довідалася, що малий захворів», звірялася пана Корнелія Н. А Мерія ридала так, а ще її голі очі були, наче діри в пошевці. А правда, що Карл захворів, бо заклався, що зможе посидіти на цвинтарі всю ніч до ранку? Ні, він карав себе за боєгудство в тій історії із приводом Генрі Ворена. Здається, вони заснували якийсь виховний клуб, де карають себе за провини. Джеррі розповів про це панові Мередіту. «Ох, бідолашні, мовила пана Корнелія. Карл швидко одужував, бо ж шперефіяни зносили в дім пан отця стільки поживи та ліків, що їх стало б на цілий шпиталь». Норман Дуглас щовечора приїздив із десятком свіжих яєць і глечиком молока від найкращої зі своїх джерсійських корів. Деколи він годинами сперечався з паном Мередітом щодо питань божественного призначення, проте частіше заїздив до сірого дому на пагорбі понад Гленом. Щойно Карл уперше після хвороби відвідав долину Райду, Юні Блайте і Мередіти влаштували там пікнік на його честь – і сам лікар Блайт помагав їм запалювати фейерверки. Мері Ванс і собі прийшла, та більше не розповідала ніяких лячних історій. Пана Корнелія висварила її так, що Мері надовго затямила, як кепсько часом давати волю у Ярі. Розділ 32. Двоє впертих людей. Дорогою додому після уроку музики в Інглсайді Розмарі Вес зайшла до потаємного джерельця в долині Райдух. Вона не була там усе літо. Її більше не бабала мила серця місця. Дух юного загиблого коханого вже не приходив на зустріч, а спогади, пов'язані із Джоном Мередітом, були надто гнітючі і гіркі. Та нині вона раптом озирнулася, побачила, як Норман Дуглас, легко немов хлопчак, перестрибнув кам'яну огорожу старого обійстя Бейлі і подумала, що він іде до них, у дім на пагорбі. Якби він наздогнав Розмарі, їм довелося б іти всю дорогу обіч. А вона не хотіла цього, тож і зникли між кленів, за якими дзюрчав путічок, певна, що Норман не бачить її. Утім, він побачив, ба більше, саме її він шукав. Норман уже віддавна хотів поговорити з нею, проте вона, здавалося, уникала його товариства. Розмарі не любила Нормана Дугласа. Їй неприємні були його хвастощі, крикливий норов і задирикуватість. Багато років тому вона дивувалася, як то Елен могла закохатися в нього. Норман Дуглас добре знав, як ставиться до нього розмарі. Та хіба рихотав, думаючи про це. Його не обходила думка інших людей. Норман ніколи не злостився у відповідь на їхню неприязнь. Для нього вона була немов такий собі вимушений комплімент. Він вважав Розмарі чудовою дівчиною і хотів стати їй добрим і щедрим зятем. Та доте він мусив переговорити з нею. Отож, узрівши з порогу крамниці, як вона виходить з інглесайських воріт, Норман кинувся через долину їй навздогін. Розмарі замислена сиділа на кленовому стовборі. До стату, там, де сидів був Джон Мередіт того осіннього вечора мало не рік тому. Тепер потічок ряхтів і брижився, облямований папоротю. Попід шатром зеленавого віття спалахували червоні відплески західного сонця. Побіля клена багряніли розкішні високі айстри. Ця потаємна місцина була загадкова, чарівна і ефемерна, мов прихисток фей та дріад у прадавніх лісах. Та вже за мить чари зникли безслідно – їх знищив Норман Дуглас, уся особистість якого геть заполонила видолунок, де не залишилося вже нічого, крім Нормана, високого, галасливого, рудобородого. «Доброго вечора!» – холодно мовила Розмарі, підводячись йому назустріч. «Здоров, мала! Сиди, сиди! Я хочу поговорити з тобою!» «Набога, мала! Чого ти на мене так дивишся?» «Я не з'їм тебе! Я повечеряв! Ну!» «Сядь і будь чемна!» «Я і так дуже добре вас чую», – відповіла Розмарі. «А то ж, мала, чуєш, коли маєш вуха. Я лиш хотів, щоб тобі було зручно. Коли ти так стоїш, здається, що тобі збіса зле. Ну, як собі хочеш. Я сяду». І Норман усівся там само, де сидів колись Джон Мередіт. Контраст між ними був такий неймовірний, аж Розмарі боялася нестримно історично розрготатися. Норман відкинув капелюх у бік, поклав величезні червоні руки на коліна і лукаво поглянув на неї. «Ну, мала, зглянься», – Олеслово мовив він. Норман умів підлещуватися, коли мав у тому потребу. Поговоримо розважливо і дружньо. Я хочу попросити тебе про дещо. Елен каже, що не проситиме, тож доведеться мені». Розмарі дивилася на потічок, який ураз, мов би, зменшився до розміру крапля роси. Норман розпашливо зиркав на неї. «А хай тобі, грець, могла й помогти чоловікові!» Раптом процедив він. «Що я повинна допомогти вам сказати?» – зневажливо умовила Розмарі. «Сама знаєш, мала, нема чого розігрувати трагедію. Не дивно, що Елен боїться питати тебе. Слухай насюди, мала, я хочу пошлюбити Елен. Ясно тобі, га?» «А Елен каже, буцім не вийде за мене, доки ти не звільниш її від якоїсь дурноверхої обітниці. То ти зробиш це? Звільниш її?» «Так», – відказала Розмарі. Норма скочив на рівні ноги і потис її холодно, байдужу руку. «Молодшина, я знав, що ти погодишся. Сам казав Елен, що ти погодишся. Бач, і оком не змигнула. Тепер, мала, іди і скажи Елен, а за два тижні ми поберемося, і ти переїдеш до нас». Ми не покинемо тебе самої в тім курнику, не хвилюйся. Хоч ти і не любиш мене, та бігме цікаво мешкати в однім домі із тим, хто знати мене не бажає, цікаво і весело. Елен то буде вогонь, а ти крига. Я ні хвилини не нудьгуватиму. Розмірі не принесла себе поясненням, що вона нізащо не оселиться в його домі. Отож він почимчукував назад до Глена, ссаючи від радості і самовдоволення а вона некваптно рушила схилом у городу себе. Розмарі перечувала такий розвиток подій, і ще відколи, повернувшись із кінгспорта, виявила, що Норман став їхнім частим вечірнім гостем. Ані вона, ані Елен ніколи не згадували його імені в розмовах, і то був дуже красномовний факт. Розмарі не мала звички плекати образи, інакше в житті їй довелося б вельми гірко – вона холодночевно розмовляла з Норманом, а її ставлення до Елен не зазнало ніяких змін. Проте Елен не втішало друге залицяння її колишнього жениха. Коли розмарі прийшла додому, Елен гуляла садом у супроводі Сен-Джорджа. Сестри зустрілися на стежці, обав'яч якої росли жоржини. Сен-Джордж усівся між ними, граційно обвивши білі лапи хвостом, із усією байдужістю пещеного, вгодованого, вихованого кота. «Ти колись бачила такі жоржини?» – гордо спитала Елен. «Найкращі з усіх, які росли в нас». Розмарі не любила жоржин. Наявність їх у саду була поступкою смакові Елен. Вона звернула увагу на одну з них, червоно-жовту, що пишно неслася над своїми посестрами. «Оця жоржина», – мовила Розмарі, – «до стату як Норман Дуглас». Їх можна назвати близнятами. Чорноброве лице Елен спалахнуло рум'янцем. Вона дуже любила цю квітку. Проте Розмарі не поділяла її захвату, тож у словах її не знати було компліменту. Утім, Елен не сміла розтердитися. Вона взагалі не сміла сердитися в ту мить. Уперше з вуз Розмарі злетіло Норманове ім'я. Сердечно Елен розуміла, про що це свідчить». «Я зустрілася з Норманом у видолунку», – мовила Розмарі, дивлячись просто їй у вічі. «І він розповів, що ви маєте намір побратися, якщо я дозволю». «Справді? І що ти сказала?» – звалася Елен якомога невимушеним тоном. Утім, голос її зірвався. Вона не витримала сестрного погляду. Елен поглянула вниз, на лискучу спину Сен-Джорджа, коли це відчула лютий, пекельний страх». От-от Розмарі скаже, що звільнила її від обітниці. А чи ні? Коли так, нещасна Елен вийде заміж із почуттям нездоланого сорому. А коли ні, ну, то якось вона вже навчилася жити без на Дугласа, але тепер відчувала, що не подужає знову засвоїти давній забутий урок. «Я сказала, що про мене ви вільні женитися, щойно захочете», – відповіла Розмарі. «Дякую» мовила Елен, не відводячи погляду від Сен-Джорджа. Вираз обличчя Розмарі пом'якшив. «Надіюся, Елен, ти будеш дуже щаслива», – лагідно проказала вона. Старша сестра журливо глянула на неї. «О, Розмарі, мені так соромно. Я не заслуговую після всього, що наговорила тобі». «Забудьмо про це». Хапливо і рішучо урвала її Розмарі. «Але», – наполягала Елен, – «та і сама тепер вільна». І ще не пізно. Джон Мередіт... Елен, попри всю свою чемність, Розмірі вміла гніватися. І в цю мить іскра люті сейнула в синіх її очах. Чи ти вже геть здоріла? Невже ти думаєш, буцім я подамся до Джона Мередіта? І смиренно скажу, «Даруйте, пан отче, я передумала. І надіюся, що ви не змінили свого наміру щодо мене. Так?» «Ні, ні, але... Маленьке заохочення, і він повернеться. Ніколи. Він знебажає мене. І то цілком справедливо. Не говоримо більше про це, Елен. Я не серджуся на тебе. віддавайся, за кого хочеш. Але не пхай носа в моє життя. Тоді ти переїдеш до мене, мовила Елен. Я напокину тебе тут самої. Ти справді вважаєш, що я уселіся в домі Нормана Дугласа? Чому ні? Сердито вигукнула Елен попри своє приниження. Розмарі засміялася. «Елен, я була певна, що ти маєш почуття гумору. Невже ти думаєш, наче я здатна на таке?» «Не розумію. Чому ні? Будинок у нього великий. Ти матимеш власну половину. Він не втручатиметься у твої справи». «Елен, я не хочу обговорювати цю тему. Прошу тебе, годі!» «Тоді, рішуче і холодно мовила Елен, – я не віддамся за Нормана. Я не покину тебе тут самої. І квит. Не каже дурниць Елен. Це не дурниці. Я прийняла рішення. Я не покину тебе тут самої. милю від найближчих сусідів. Якщо ти не переїдеш до нас, я залишуся тут. І не сперечайся зі мною. Право сперечатися з тобою я лише Норманові, мовила Розмарі. О, з Норманом я впораюся. Я знаю, як дати йому раду. Я не просила б тебе звільнити мене від обітниці, але Норман спитав, чому я не вийду за нього, і сказав, що сам попросить твого дозволу. Я не могла нічого вдіяти. Не думай, що ти єдина поміж смертних наділена самоповагою. Я не збиралася після весілля кидати тебе тут саму. І не сумнівайся, я теж можу бути рішуча». Розмарі, станувши плечима, відвернулася від сестри і пішла в дім. Елен поглянула на Сен-Джорджа, який упродовж розмови ані змигнув оком, ані стріпнув вусом. «Сен-Джорджа, я визнаю, що без чоловіків у світі нудно жило соби. Та нині я майже хочу, щоб усі вони згинули. Бачиш, якого лихав вони накоїли, Джорджа? Гей це напастили наші життя, Сенте. Спершу Джон Мередіт, тепер Норман Дуглас. Ми мусимо забути їх обох». Норман єдиний з тутешніх, хто згоден зі мною в тім, що німецький кайзер становить найбільшу загрозу людству. Та я не можу вийти за цього розумного чоловіка, бо сестра моя вперта, а я ще і гірша за неї. Бач, сен я певна, що пастор умить би вернувся, якби вона, бодай, пальцем кивнула. Та розмарі не зробить цього Джорджа, і я теж. Я не наважуся втрутитися, Сенте. Я не ображатимуся, Джордже. Розмарі не ображалася, а тепер моя черга сенте. Норман дибки зів'ється, сент Джордже, та нам, старим дурням, не годиться і мріяти про шлюб. Ну кажуть, буцім хто зневірився вільний, а хто сподівається раб. Тож ходімо додому, Джордже. Я втішу тебе тарілочкою вершків. Тоді на світі лишиться бодай одна щаслива і задоволена істота. Розділ 33 Карла не відшмагали. «Я мушу дещо розповісти вам», – загадково проказала казала Мері Ванс. У кривниці Картера Флега Мері зустріла Фейт і Уну, з якими тепер верталися додому, узявшись по руки. Уна і Фейт обмінялися поглядами, не мов запевняючи одна одну. На нас чекає погана звістка. Коли Мері Ванс заявляла, що мусить дещо розповісти, чути це зазвичай було неприємно. Дівчата незрідка питали себе, за що ж вони люблять мері, а попри все вони таки любили її. Ніде, правда, діти, з мері була весела і цікава товаришка. Аби лишне ця її певність, що вона мусить настановляти і повчати їх. Ви знаєте, що розмарі Вест не йде за вашого татка, бо ви геть не виховані і зі Вона боїться, що не зможе виховати вас, то й дала йому від коша. У серці Они спалахнув затаєний тріумф. Вона зраділа, що пана Вест не вийде за їхнього батька. Утім Фейт посмутніла. «А як ти знаєш?» – запитала вона. «Та всі подейкують. Я чула, як пані Еліот розповідала про це пані Блейд". Вони гадали, що я не чую, але слух у мене на кицьке. То пані Еліот заявила, що пана Вест не хоче бути вам мачухою, бо вас усі ганять. І татко ваш більше не ходить на пагорб – і Норман Дуглас також. Люди певні, що Елен прогнала його, щоб помститися за те, як він колись покинув її. Але Норман ходить по селі і каже всім, що таки візьме її за жінку. «А ви собі знаєте, що ви зруйнували шлюб вашому таткові. І мені жаль, бо він тепер очевидячко жениться з кимось іншим. А де він знайде кращої жінки, ніж розмирівест? Ти ж казала, що мачухи всі як одна, злі і жорстокі, – мовила вона. «Ну, – завагалася Мері, – вони часто густо геть примхливі, як я знаю, але Розмарі вас нікого не шпитила би. Кажу вам, якщо ваш татко візьмете й побереться із Емеліною Дрю, ви ще не плачетеся і пошкодуєте, що були такі халамитники і відохотили Розмарі. Страшне, що через вашу кепську репутацію жодна порядна жінка не вийде за вашого татка. Звісно, що з усіх пліток, які чути про вас, і половини правдивих немає». Та ж далеко йде добра слава, а погана ще далі. Люди кажуть, буцімто Джарі і Карл жбурляли каміння у вікна старі пані Сімсон, хоч то були два сини Бойда. Але, боюся, це таки Карл закинув вугра добрички пані Кар. Хоч я казала, що волює мати Тому кращі докази, аніж слова старої Кіті Девіс. Я так і заявила у вічі самі пані Еліот. Хіба Карл щось накоїв? – вигукнула Фейт. Бачте, люди певні, я лише приказую вам, що чути в селі, тож я не винна, люди певні, що Карл із Ватагою Хлопчиськ якось надвечір вудили з моста вогрів. А пані Кар їхала мимо в тій своїй напіврозваленій відкритій брищці. А Карл узяв та й закинув вогра їй іззаду в таратайку. Сердечна пані Кар трюхикала схилом Інглсайд, з хилом попри інглсайт, коли це вогор виповз її між ніг. Вона подумала, що то гадюка, заверещала і вискочила геть. Коняка рванула в чвал, та потім вернулася додому, тож і шкода не сталося. А пані Кар забила собі ноги, і відтоді, як згадає про того вогра, так її бідолашно і тіпає. «То був підступний жарт, малята. Пані Кар непогана старенька, хоч і довокувати добряче». Фет і Уна знову перезернулися. Цю витівку належало обговорити на зборах виховного клубу, а не з Мері Ван з дорогої іскравниці. «Онова штатко», – мовила Мері, коли пан Мередіт проминув їх на стежці. І де, а нас, мов би, і не бачить. Ну, та я звикла, мені тепер діла нема. А люди сердяться». Пан Мередіт не помітив дівчат, хоч того дня не був ані замрієний, ані байдужий. Він тюпав з у угору, схвильований та смутний. Пані Деві щойно розповіла йому про витівку з вогром. Вона була гедді розгнівана. Стара пані Кар доводилася їй сестрою втретіх. Пан Мередіт пішов додому більш ніж розгніваний. Він був зажурений і розчарований. Він не сподівався такого від Карла. Пан Мередіт легко прощав своїм дітям забудькуватість і неуважність. Але це було інше. Ця капость мала недобрий присмак. Карл був удома, терпляче досліджуючи на моріжку звичаї та поведінку колонії ос. Пан Мередід покликав сина до бібліотеки, де глянув на нього суворіше, аніж на будь кого із власних дітей, і запитав, чи правда те, що він почув від пані Девіс. Так, мов Карл, зашарівшись, проте не опустивши очей під батьковим поглядом. Пан Мередід застогнав. Він сподівався, що пані Девіс, бодай, прикрасила дійсність. «Розкажи мені все», – звалив він. «Хлопці водили з моста бугрів», – відповів Карл. «Лінгдрюв впіймав здорового, велетенського. Я ще і не бачив такого. Він виливав його спочатку, і той лежав у кошику довго, аж не ворушився. Я думав, що він уже здох. Я справді був певен. А тоді з'явилися панікар, і назвали нас «урвителями» і виліла забиратися додому. А ми ж ні слова їй не сказали, тато. Клянуся. Потім вона поїхала назад, і хлопці намовили мене закинути їй дубрички того найбільшого вугра. Я думав, що вугор дохлий, що їй нічого не буде, а тоді він ужив, і ми почули її крик, і побачили, як вона вискочила геть. Мені дуже прикро, тато. От як ось було то виявилося не так погано, як страшився пан Мередіт, але все ж достатньо погано. Я мушу покарати тебе, Карле, Зажурено мовив батько. Так, тато, я знаю. Я мушу відшмагати тебе. Карли здригнувся, його ще ніколи не били. Потім, помітивши, як важко батькові, бадьоро відповів. Як скажете, тато? Пан Мередіт хибно витламочив одавану синову безтерботність і вирішив, що Карл просто байдужий. Зволівши йому повернутися після вечері до бібліотеки, він зачекав, доки за ним зачиняться двері, і впав у крісло, знову застогнавши. Він боявся настання вечора значно більше, ніж Карл. Сердечний пан отець навіть не знав, як відшмагати дитину. Чим зазвичай шмагають хлопців? Різкою? Ціпком? Ні то буде надто жорстоко. Тоді березовим прутом? І він, Джон Мередіт, повинен сам виразити його в лісі. Сама думка про це була огидна. Потім в уяві його постала непрохана картина. Він побачив з личко панікар, пані Кар, коли вона щойно вздріла живого вугра. Побачив, як вона навіжено стрибає через колеса брички. Пан Мередіт мимохід засміявся. Та потім знову розсердився на себе і ще більше на Карла. Він мусить піти і вирізати березовий прут. Не нато тонкий березовий прут. Тим часом Карл на цвинтарі обговорював майбутню свою покуту з Фейд і Уною, які допіру повернулися додому. Вони злякалися, що Карла відшмагають, що це зробить тато, який ніколи і пальцям не зачепив жодного з них. А проте всі вони погодилися, що це справедливе рішення. «Ти втнув жахливу капусть», – дітгнула Фейт, «і навіть не розповів про це на зборах виховного клубу». «Я забув», – відповів Карл, – «та це нікому і не зашкодило». «І я не знав, що пані Карл забила ноги». «Але тато відшмагає мене, тож я буду покараний». «Це буде боляче?» – спитала Уна, беручи Карла за руку. «Мабуть, не дуже», – відважно мовив Карл, – Принаймні, я не заплачу, попри весь біль. Татові буде так зле, він і тепер уже мучиться. Я сам себе відшмагав би як слід, щоб тільки він не мусив цього робити». У після вечері, під час якої Карл їв мало, а пан Мередіт узагалі нічого, батько і син мовчки рушили до бібліотеки. Березовий пруд лежав на столі. Панові Мередіту не просто було вирізати годящий. Спершу він вибрав один – але той здавався затонким. Карл утнув непростиму кепську витівку. Пан Мередіт вирізав другий прут. Той виявився надто товстий. Усе ж хлопчина був певен, що вугур дохлий. Третій прут пасував якнайкраще. Але тепер, піднявши його зі столу, батько відчув його надмірну вагу і товщину. Не наче то був не прут, а ломака. «Випростай руку», – звелів він Карлові. Хлопчина стріпнув головою і несхитно випростав руку, та він, надто ще юний, не зміг приховати острах у своїх очах. Пан Мередід глянув на нього. У нього ж материні очі, очі Сесілії, той самий вираз, що був у неї, коли вона прийшла звіритися в тім, про що їй було страшно розповідати. Ось він цей вираз на блідім Карлові мличку. А щойно, шість тижнів тому, одної жахливої нескінченої ночі, він думав, що його син помирає. Джон Мердіт кинув пруд. «Іди», – проказав він. «Я не можу тебе відшмагати». Карл метнувся на свентер, думаючи, що виростатового обличчя виявився для нього найгіршою карою. «Уже? Так швидко?» – запитала Фейт. Вони з Уною сиділи на могилі язики полока місто взявшись за руки і сіпивши зуби. «Він... Він зовсім не шмагав мене», – схлипнув Карл. «Мені так його жаль. Краще, бо він наважився. А тепер сидить сам, і йому так погано». Уна тихенько шаснула в дім. Серце її боліло від бажання втішити батька. Безшелесно, мов сіра мишка, вона відчинила двері бібліотеки і шмигнула середини. На дворі сутеніло, у кімнаті було темно. Батько сидів при столі спиною до дверей, похиливши голову на руки. Він щось казав сам собі. Були то хапливі, зболені слова, та Уна почула їх і зрозуміла. То був раптовий душевний порох, властивий дітям, що потерпають без материної опіки. Так само тихо, як прийшла, дівчинка висназнула геть і причинила за собою двері. А Джон Мередіт говорив сам до себе, воливаючи біль і не маючи гадки, що хтось застав його в цім усамітненні. Розділ 34. Уна йде в дім на пагорбі. Уна піднялася сходами на гору. Карл і Фейт попід першими місячними променями йшли в долину Райдух, звідки вже долинали чарівні звуки дремби Джері. Отже, там були і усі блайти. І радість від нової зустрічі не знала меж. У не хотілося йти з ними. Натомість вона пішла до своєї кімнати, де сіла на ліжку і поплакала. Вона не хотіла, щоб хтось зайняв місце її найдорожчої матері, чи щоб у них з'явилася мачуха, яка зненавидить її і намовить тата проти неї. Але тато так побивається. Він страхітливо нещасний. І якщо вона хоче зробити його щасливішим, то мусить зважитися на єдиний можливий крок. Виходячи з бібліотеки, вона вже знала, що мусить зробити це. Але то було дуже важко. Виплакавшись, вона втерла сльози і рушила до гостьової спальні. Там було темно, і повітря стояло затхле, бо щітка Марта не відчиняла ані віконець, ні вікон. Вона не любила провітрювати кімнати, та позаяк як двері в пасторському домі ніколи не зачинялися. Біди втім не було. Хіба в ряди коли приїжджого пастора влаштовували на ніч у задусі гостьової спальні? Там стояла шафа, а в ній висіла сіра шовкова сукня. Вмостившись у шафі, уна причинила дверцята і сховала обличчя в шовкових зборках. То була весільна сукня її матері. Понині ще линув від неї тонкий солодкий аромат незмінної любові. Так, пригортаючись до сукні, Уна завжди почувалася дуже близькою до мами. Немоби, сидячи коло неї, клала голову їй на коліна. Сюди вона приходила зрідка, коли життя видавалося надто тяжким. «Мамо!» – прошепотіла вона в сіру сукню. «Я завжди пам'ятатиму вас, мамо, і завжди любитиму найсильніше в житті. Але я мушу зробити це, мамо, бо тато такий нещасливий!» А я знаю, ви не хотіли б, щоб він потерпав. Я буду чимна з нею, маму, і спробую полюбити її, навіть якщо вона виявиться такою, як розповідала Марі Ванс. Уна вийшла зі свого потаємного храму, відчуваючи приплив нових душевних сил. Уночі вона спала спокійно, хоч сльози досі поблискували на її милім серйознім личку. Наступного пообіддя Уна вбрала найкраще свою суконьку і капелюшок. Вони були вже доволі поношені. Того літа всім глинським дівчатам справили новий одяг, усім, окрім Фейт і Уне. Мері Ван сприндалася в новім білім вижитім платічку з багряним шовковим паском і бантами на плечах. Та нині Уне не зважала на свій убогий вигляд, прагнучи лише бути охайною. Вона ретельно вмилася і гладенько зачесала чорні лискучі коси. Місно зашнурувала черевички, натягши попередню поцаровану пару найкращих своїх панчіх. Вона хотіла ще почистити взуття, проте не знайшла щітки. Аж ось Уна вислизнула з дому, проминула долину райдух та шелестки гай і вийшла на дорогу, що вела прямісінько до пагорба, на якому стояв дім сестер Вест. Шлях виявився неблизький. Уна втомилася – і добряче спеклася на сонці. У саду вестів вона побачила розмарі і пробралася до неї повз клумби жоржин. На колінах у розмарі лежала книжка, проте вона дивилася далеко, ген поза гавань. Існувала печальні думки. Останнім часом її не тішило тихе життя в ріднім домі на пагорбі. Елен не ображалася. Елен була молодшиною. Утім, несказані речі теж відчуваються – тож іноді мовчинка, що западала між сестрами, виявлялася надто красномовною. Усі милі серцю дрібниці, з яких донині складалися дні і місяці, тепер видавалися марними. Подеколи втручався в їхнє життя і Норман Дуглас, діймаючи Елен погрозами і улесливими проханнями. Розбірі була певна, що все закінчиться, коли Норман присилує Елен до шлюбу – і відчувала, що ледь не зрадіє, коли це нарешті станеться. Тоді вона заживе самітною відлюдницею. Але щоденне існування більше не буде вибухонебезпечним. Легкий, несміливий дотик до її пліч пробудив розмарі від скрушних думок. Вона озирнулася і озріла Уно Мередіт. «Уно, мила, ти прийшла сюди в таку спеку?» «Так», – відказала Уна. «Я прийшла». Я прийшла... Ох, як тяжко було дівчинці висловити своє прохання. Голос її зірвався, в очах заброніли сльози. «Уно, маленька, що сталося? Не бійся сказати мені». Розмірі обійняла і пригорнула худеньку фігурку. Очі її були такі гарні, а дотики такі лагідні, що Уна підпадьорилася. «Я прийшла попросити вас...» «Вийти заміж за тата, пролопотіла вона. На мить розмарі уніміла від подиву і ошелешено втупилася в малу гостю. О, пане Вест, благаю вас, не сертеся», – мовила вона. Бачте, усі кажуть, що ви відмовили татові через нас, а йому дуже зле. І я прийшла сказати вам, що ми не наумисне кепські. І якщо ви погодитеся вийти заміж за тата, ми будемо дуже чемні і слухняні. Ви не матимете з нами клопоту. Благаю вас, пановест. Овест». Розмрі хапливо обміркувала почути. Отже, сільські плітки привели Уну до хибного висновку. Вона мусить дати дитині щиру і правдиву відповідь. «Уно, мила», – тихенько сказала вона. «Я не можу вийти за вашого батька зовсім не через вас, сердечні мої малята». «Вони кепські і не зіпсовані, і я ніколи не вважала вас такими. Причина...» дівчинко, причина зовсім іншому». Уна свала на неї докірливий погляд. «Ви не любите тата?» – запитала вона. «О, пановест, ви не знаєте. Він дуже добрий. Я певна, що він був би вам хорошим чоловіком». Розмарі мамоволі всміхнулася, навіть попри свою зажуру і розгубленість. О, пановест, не смійтеся, палку скрикнула Уна. Тато страшенно потерпає без вас. Маленька, я думаю, ти помиляєшся, мовила Розмарі. Ні, не помиляюся. Я знаю. Бачте, пановест, учора б тато мусив відшмагати Карла, бо Карл одну страшну шкоду, і тато не зміг. Бо ніколи не бив нас і не знав, як це робиться. Тож, коли Карл вийшов із бібліотеки і сказав нам, що тато дуже зле, я пішла втішити його. Він любить, коли я приходжу поговорити з ним. І, пановест, він не чув моїх кроків і говорив сам до себе, а я почула. Дозвольте, я перекажу вам на вухо. Уна серйозно і проникливо зашепутіла – Обличчя Розмарі залилося багрянцем. Джон Мереді любив її. Він не змінив своєї думки. І, певно, він дуже кохає її, коли сказав це. Кохає сильніше, ніж вона думала. Якусь хвилину Розмарі сиділа мовчки, ладячи Уно по голові. А потім сказала. «Уно, ти віднесеш свої татові лист від мене?» «То ви згодні вийти за нього?» «Так, пану Вест?» – палко Уно. «Можливо, якщо він захоче», – мовила Розмарі, знову шаріючись. «Я рада, я дуже рада», – відважно проказала Уна. Та вже за мить вона підвела голову вуста її тремтіли. Пановест, ви ж не намовлятимете тата проти нас. Не змусити ненавидіти нас», – благально мовила дівчинка. Розмарі поглянула на неї спантеличину. «Уну, Мередіт!» Невже ти вважаєш мене статною на таке? Звідки в тебе взялася ця думка? Маріванс розповідала, що мачухи всі такі, ненавидять дітей свого чоловіка і надсковують його на них. Вона каже, що мачухи нічого не можуть удіяти. Їм просто кортить знущатися вже по весіллі. Моя сердечна дівчинко, і попри це ти прийшла попросити мене вийти за вашого тата, бо ти хотіла зробити його щасливим. Ти диво ти героїня, ти молодчина, як сказала би Елен. А тепер, маленька, послухай мене уважно. Мері Ванс – нерозумна дівча, що не має життєвого досвіду і страшенно помиляється в деяких своїх судженнях. Я ні за що не намовлятиму вашого батька проти вас. Я дуже люблю вас усіх. І не хочу посісти місця вашої матінки. Ви мусите незмінно пам'ятати її. «Але я не хочу і бути вашою мачугою. Я волію стати вам доброю подругою, товаришкою і помічницею. Як ти гадаєш, Уно, приємно було б, якби ти, Фейт, Джері і Карл вважали мене славною проїтелькою чи старшою сестрою?» «О, це було б дивовижно!» – мовила Уна, радісно перемінившись на виду. Аж раптом вона палку обійняла розмарі за шию – їй кортіло злетіти від щастя. А інші, Фейт і хлопці, вони тієї самої думки про мачок що йти? Ні, Фейт ніколи не вірила Марі Ванс, і я була дуже дурна, що повірила. Фейт любить вас, відколи пан Перрі зів бідолашного Адама, і Джеррі Карл дуже зрадіють. Пане Вест, а ви навчите мене куховарити? Трішки, і шити, і всього іншого. Бачте, я зовсім нічого не вмію, але я буду чемна і спробую вчитися швидко. Маленька, я неодмінно допоможу тобі і навчу всього, що вмію сама. Але не розповідаймо про це нікому, навіть Фейт, поки твій тато сам дозволить, гаразд? Лишайся мала. Випий зі мною чаю. Дякую вам, пан Овест, але я хочу швидше віднести татві лист. заткнулася уна. Щоб він швидше зрадів. Розумієте? «Розумію», – мовила Розмарі. Вона пішла в дім, написала коротку записку і віддала її уні. А коли дівчинка побігла геть, тремтячи від захвату, Розмарі подалася до кухонного ганку, де Елен саме лущила горох. «Елен», – мовила менша сестра, «щойно тут була уна Мередіт. Вона просила мене вийти за їхнього батька». Елен підвела голову і збагнула все із сестриного виразу. «Ти зробиш це?» – запитала вона. «Очевидно». Кілька хвилин Елен мовчки лущила горох, потім зненацька затолила обличчя руками. У її темних очах бриніли сльози. «Надіюся, ми всі будемо дуже щасливі», – сказала вона, плачучи і сміючись водночас. А в цю мить у пасторському домі Уна Мередіт розпашіла, зарум'яніла і вельми вдоволена зайшла до бібліотеки і поклала записку на стіл перед батьком. Блідали це його, взялися рум'янце. Коли він побачив виразний, чіткий, дуже знайомий почерк розмарі. Він розгорнув записку. Вона була дуже коротка, але прочитавши її, Джон Мередіт не мов на 20 років. Розмарі запитувала його, чи може він надвечір зустрітися з нею біля потічка в долині райдух. Розділ тридцять п'ятий. Нехай приходить удар. Отже, підсумувала пане Корнелія, – посередині місяця на нас чекає подвійне весілля. У повітрі вчувалася прохолода раннього вересневого вечора, тож Ен розпалила вогнище із хмизу, і вони з паною Корнелією сіли побіля каміна в Іглосецькій вітальні. «Я дуже тішуся. Надто за пана Мердіта і розмарі», – мовила Енн. «Майже так само, як напередодні власного весілля. Учора я була в розмарі, дивилася її посах і знову відчула себе нареченою. Я чула, що плаття в неї ошатні, немов у принцеси», – озвалася Сьюзен із стінистого закутка, де колесала свого смаглявого хлопчика. «Мене теж запросили розглянути посах, і я неодмінно піду якось увечері». Розмарі братиме шлюб у білій шовковій сукні і серпанку, а Елен – у темно-синій. А вже ж, пані Блайдорогенька, це слушно і розважливо з її боку. Та якби я намірялася вийти заміж, убрала би білу сукню і серпанок, наче справжнісінька молода. Ен мало не засміялася, вираз уявивши Сьюзен у білій сукні і серпанку. «Що ж до пана Мерліта?» володалі пана корнелія, він геть змінився, навіть після заручень. Уже ні трохи не такий замрійний і байдужий, повірте мені. Я відітхнула з полегшенням, коли він оголосив, що замкне дім, а малим дозволить пожити в сусідів, доки вони з розмарі поїдуть у весільну мандрівку. Якби він лишив їх сам на сам з тіткою Мартою, я щоранку виглядала би у вікно, боячись узріти попелище замість будинку». «Тітка Марта і Джері приїдуть до нас», – мовила Енн. Карл гостіватиме в сім'ї старости Клоу. Та я нічого гісніку не знаю про те, хто забере дівчат». «Я», – відказала пана Корнелія. «Певна річ, я й сама тішуся. Та ж Мері діймала б мене, доки я не покликала б їх. Спільнота милосердя хоче прибрати весь дім до їхнього повернення. А Норман Дуглас навезе повен льох овочів». Ніхто ніколи не чув і не бачив, щоб Норман поводився так, як тепер, повірте мені. Щасливий, бачите, що пошлюбить Елен, коли я чекав на неї все життя. Що ж до Елен, я на її місці. Та я, на щастя, не на її місці, тож коли вона щаслива, я теж задоволена. Я чула, що колись із ще школяркою вона заявила, будь не хоче мати собі річного цуцика за чоловіка. Норман, то вже геть не цуцик, повірте мені. Понад долиною райдох сідало сонце. Ставок укрився парчею, витканою із призахідного золота, пурпуру, зелені та багрянцю. Ясно-блакитний туман огорнув східні пагорби, понад якими немов срібна бульбашка сходив великий, блідий, круглий місяць. Діти з'юрмилися на своїй звичній галявині. Фед і Уна, Джарі і Карл, Джем і Волтер, Нен. Ді і Мері Ванс. Нині вони влаштували банкет з особливої нагоди, бо ж Джем востаннє сидів із ними в долині Райдух. Назавтра він їхав до Шарлоттауна, де мав навчатися в семінарії. Тепер вони втратять одного з найдорожчих товаришів дитинства. І попри бучне і веселе свято, у серці кожного озивався незнаний до нині смуток. «Там, у самісінькім заході сонця, є велетенський золотий палац», – показав Волтер. «Дивіться, як мерехтять його вежі, а на них багряні хорогви. Можливо, то звитяжець повертається додому з битви, і вони величають його». «О, як я хотів би вернутися в давні дні», – вигукнув Джем. «Бути солдатом, славним генералом, переможцем». «Я віддав би все, щоб лише узріти велику битву». Джемові ще належало стати солдатом і встріти битву, найбільшу зізнаних в історії, але це чекало на нього в далекому майбутнім. А поки що та, чиїм первістком він народився на світ, гляділа своїх нащадків і дякувала Богові за те, що давні звитяжні дні, якими снив її хлопчик, минули навіки і синам Канади вже не доведеться ставати на прю за прабатькові могили, за жертовники богів. Тінь великого конфлікту ще не зійшла на світ, не огорнула його мертвотним холодом. Хлопці, яким належало битися, а декому і загинути на полях Франції і Фландрії, Галі-Полійського півострова і Палестини, були ще пустотливими школярами – перед якими лежав цілий світ. Дівчата, що їхнім серцям належало боліти в розлуці з ними, лишалися чарівними юними створіннями, сповненими мрій та радісних сподівань. Поволі гаснили пурпур і золото на сонячних вежах і хорогувах. Поволі тьм'яніла пишна слава призахідного звитяжця. У долину прокралися сутінки, і діти вмовкли. Того дня Волтер знову читав свій улюблений збірник міфів і тепер пригадав, як колись до стату такого ж вечора, що і нині уявив додаря, який невблаганно сходить у долину райдух. І хлопець заговорив повільно та мріливо, бо ж хотів дещо налякати своїх друзів. А втім, здавалося, мовби його вустами промовляє незвідана сила. Додар іде сюди, мовив Волтер. Він уже ближчий, аніж тоді, коли я бачив його вперше. За спиною в нього має довгий тінестий плащ. Він грає на супілці, і ми повинні йти за ним. Джем, Карл, Джері і я. Далеко-далеко. Ген за край світу. Слухайте. Слухайте. Чуєте звук його нестямної музики? Дівчата здригнулися. «Ти ж його тільки вигадав», – обурилася Маріванс. Ванс. «І не роби так більше. Ці твої байки здаються геть справжніми. Я вже ненавиджу того дурного дударя». Проте Джем зірвався на рівні ноги, весело сміючись. Він стояв на невеличкій купині. Високий, відважний із з ясним чолом та не схитним поглядом. І в краю кланового листка були ще тисячі таких, як він. «Нехай приходить дудар!» крикнув він і збахнув рукою. «Я радо піду за ним ген на край світу».